порівняно з першою річницею. І природа, немов відчуваючи бідну долю України, плакала рясними дощовими сльозами в той урочистий день. На Хрещатику відбувся рок-концерт. Не було багато народу. Не було і військового параду. Майже всі ансамблі народної творчості виступали в Печерському ландшафтному парку біля масивного пам'ятника «Баби», як його презирливо називають кияни, і котрий був задуманий як мати родіна і мав бути вищим за печерську дзвіницю, підкреслюючи домінацію матеріалізму над божою духовністю. В цьому парку була також щорічна виставка квітів, але цього разу бідненька, як завважили постійні відвідувачі. Тут також виступив президент Кравчук, і коли він приїхав і вийшов з автомобіля, Немов символічно, дощ у щух. Одна газета подала репортаж про другу річницю, чи буде третя річниця. Поблизу баби розташований військовий музей Великої вітчизняної війни. В музеї «Просто неба» наставили свої грізні гарматні жерла, танки, розщепили свої зуби гармати, виструнчили паралельні шини, катюші. Непорушно стоять літаки, дрімає, мабуть, останнє в Україні, тактична атомна ракета, що має засяг до п'яти тисяч кілометрів. Їх усі Україна віддала Росії. Поблизу, у двоповерховій, вкритій в землю, мов бункер сірі споруді, недавно відкрито інший музей. Екскурсоводи пояснюють, що тут зберігаються експонати з часів виконання інтернаціонального обов'язку. Його б краще назвати Музей Совєтської інтернаціональної імперської агресії Тут виставлені різні військові речі Починаючи від Іспанської громадянської війни Через Кубу, Анголу, Ефіопію, Корею, В'єтнам І закінчуючи в Афганістані На сцені подані прізвища і імена 3128 загиблих з усіх областей України що виконували свою інтернаціональну повинність в Афганістані. Нема тільки фотографій дітей без ніг і рук, які їм обірвали іграшки з вибуховим матеріалом, розкидані по афганських селах в акціях інтернаціональної повинності. Очевидно, музей трактує цю участь як подвиги, а людські жертви – як геройства. На перерві вручистого засідання Верховної Ради в Палаці Україна після промови Плюща свою думку висловив один народний депутат одного київського району, що, мовляв, відзначають незалежність України на такий самий лад, як колись за більшовиків, що демократичні депутати, які при владі, як старі партократи, тільки про своє особисте дбають. Взяти хоч би те, що вони послали своїх дітей за кордон на навчання за громадські гроші Що важливі міністерства обсаджені росіянами Що досі всі прем'єр-міністри – самі росіяни Наших здібних людей давно забрали до Москви То чого доброго очікувати? І нема в такий час, що врочисто святкувати Взагалі, на кожному кроці дедалі видніше – Ретельне і особливе піклування про все те, що стосується до слави колишньої імперії. Коли ми їхали до Києва через Вінницю, нас завели оглядати дуже гарний і добре збережений маєток врача Пірогова, який прожив на Україні 15 років. Цей маєток не зачіпали навіть німці під час окупації, бо респектували той факт, що він був якийсь час головою німецької академії. Пирогов був піонером воєнної хірургії та перший застосував наркоз при операціях поранених. Усі написи й пояснення в музеї російською мовою. В одній залі така його мудрість на стіні Любить честь родини, а не чини. Це вражденне, його і серця не вирвіш і не переділаєш. Хіба це стосується тільки росіян в Україні, а не українців в Україні чи поза нею? Бо як пояснити, що стільки українців забуло любов до свого краю і подалося, волею чи неволею, на службу та почисті до імперського двору? В сучасному часі росіяни не забувають про цю російську мудрість пірогова. Ось заява Андрія Медведєва під час тенісного турніру у Нью-Йорку, де він офіційно виступав як спортсмен України, бо живе в Києві. Я стверджую, що я не такий собі звичайний росіянин, я стовідсотковий росіянин, це, знаєте, як гарантія на все життя. Я ніколи не стану українцем, від голови до п'ят я росіянин і не мав в мені жодної часточки української. Бодай так мені відомо. Можливо, що хтось був десь колись там дуже-дуже давно, але в цьому я сумніваюся». «Я колись почую таку саму заяву від українця-спортсмена Росії, зможу спокійно вмирати на чужині», – сказав мій приятель, той, що від спорту. Або бодай те, що сказав провідний політик Канади Лоренс Текор. Я гордий свідомості того, що я українець. Ось деяка статистика з України. Кількість російськомовних державних шкіл – 5283. Кількість дітей в тих школах – 3416 тисяч. Кількість російських телепрограм – дві, лише з Москви. Вузи, в яких навчаються російською мовою – всі. Кінотеатри з демонстрацією фільмів російською мовою – всі. Книгарні для продажу російської літератури – всі. Кількість російських театрів – 18. А в Росії? Для українців усі рубрики статистики виповнені великим нулем. О, правда, однак книгарня в Москві продає українську літературу. Навіть мала Білорусія, більше папська, аніж папа, не пасе задніх. Її уряд не визнає української національності в її кордонах. До того ж, можна додати ще й те, що в готелі «Спорт» у Києві